Poštovani slušatelji, dobrodošli u Aktovnu 11 na hrvatskom radio Karlovcu, a danas slušajte Sektor 3 koji gostuje jednomjesečno u Aktovnu 11. Protekli tjedan ja, novi Karlovčani s iznenađenjem gledali grupicu mladih ljudi naoruženi zviždaljkama, transparentima kako bušno prolaze glavnim ulicama u centru grada. Istovremeno njihovi kolege su također prolazili ulicama grada, uopće nije bilo jasno zbog čega ti mladi ljudi, njihovi kolege sa se učilišta prosjeduju i imaju tamo zvižda. Fučkale, zvečke, transparente i u drugim hrvatskim gradovima je bilo to znatno bučnije, više ljudi se okupilo u Zagrebu, mislim nekakvih tri tisuće. Evo, čemu se sve skupa radilo i što su ti mladi prosvjednici tražili, porazgovarati ćemo danas sa organizatorima Karolačkih prosvjeda, Marinom Novaković i Ivanom Valijom, dobar dan. Dobar, dan. dobar dan, dobrodošli u studio, koji su kandidati za studentski zbor na predsvojećim studentskim izborima koji će se održati krajem svibnja ove godine. Tako je. Dakle, po pozdrav još jednom. Pozdrav pozdravi slušateljima, tema je Bolonja, pa evo Ivane može ovako za početak odmah reći koji je bio pravi razlog tih prošle tjednih studenskih prosvjeta. Pa evo istino ja sam uopće, ja sam 87. godište i onost, majka mi ovdje rođena i koliko znam ne sjećam se baš da mi je pričalo da su bili kakvi prosvjede u Halotu, tako da sam prično siguran da su ovi zadnjih 30 godina bili prvi prosvjedi. Ovo, znači, mi smo se pošto jedan prošlo sjeđu smo se okupili u povodom toga da se radi bolje procesa u Bolonje, zatim da budu jasni uvjeti upisa na diplonski studij i također da se diplonski studij pošto nam je to ministarstvo i ministar Primorac obećao da ćemo dobiti diplonski besplatan studij. Znači oni zadnje dvije godine se na što lokčiništvu plaćaju 15.000 kuna, znači se skupa 30.000 da bi nam naći doslovce ti 30.000 kuna ostalo u jackpot. I to su uglavnom, glavnim crtama, to su glavni naši zahtjevi za se sam smo mi Pa ministar Primo izjavio da noć ovih prosjeda da se slaže sa svim zahtjevima, da će prihvatiti, prosjedi su ipak održani, dakle ne samo Karolcu, nego u cijeloj Hrvatskoj. Možeš to prokomentirati? Pa imam pošto je to recimo praksa u hrvatskoj politička takva dokle god i stvarno ne vidite na papiru. Što kako misliš će ko kako napravi, dokle vi njemu stvarno ne vjerujete? Tako da ja mislim da je bilo jednostavno ono lagano bacanje pijeska u oči i maz za očiv, kako bi se ti, kako se ne bi studenti okupili i ovim povodom isto izražavamo nezadovoljstvo sa studentskim zborom koji je rekao da neće i da ne podržava prosvjede, a mi se isto tako, također s njima ne slažemo. Marina, ti si bila u medijima i dan uoči, prosvjeda, i za vrijeme prosjeda i nakon, dosta si pričala o tome, pa evo može ti sad i svoje perspektive, bi su ono stavovi vezani, baš za, za, za dakle, taj poziv svejedno izlaska, Mladim boloncima prvoj generaciji. Prije svega raspravu ću vas što se tiče studentiskih prosvjeda, bilo je prije par godina na Filozofskom fakultetu, prije dvije godine također nisu bili ovako veliki, ali isto se vezano za bolonski proces. Kada su studenti doslovno sjedili po podovima radi tog mjesta, nije bilo mjesta na, u katedrama. Zatim, što se tiče izlaska studenata u srijedu, primorac, istina je da primorac rekao da će biti diplomski studij. To niti je zakonski određeno, niti je to formalno. Znači, dogoda on to ne kaže... Zakonski, da će to stvarno na papir se stavi, bit će besplatan diplomski. Studenti u prvom mahu nisu ni tražili besplatan diplomski, nego su se tražili upisi uvjeta u diplomski da se odredi. Pošto taj diplomski se opisuje u devetom, desetom mjesecu, a sad je već peti mjesec, a studenti još uvijek ne znaju koji su to uvjeti. On je rekao da neće biti kvota, niti će, biti, niti će se plaćati taj diplomski. To što je on rekao, to nama trenutno ništa ne znači, ali mi to nemamo napismeno. Kad Koji su se... onda vaš iz, ono, konkretni zahtjevi? Sad. Konkretni zahtjevi, zahtjevi su da on to nama da napismeno, jer kad bi vi došli u referadu i primorac je rekao, oni bi nam se nasmijali. Di to piše? Oni mogu, nije veli što ne su što krivo. Oni, kako im se iz ministarstva kaže, oni tako postupaju, a ne po tome kako neko kaže. Znači još uvijek ne postoji nekakva jasna slika? Slika svega ti... toga ne da. postoji. I ovo možda nisu ni zadnji prosvjedi, zato što dogon... Ako on neko vrijeme, on ne kaže to napismeno, ne to stavi, iće ponovni i, će i po cijeloj Hrvatskoj, koji će biti punom većem obojmu. A više, ovo što je Ivan rekao, bar u Karolcu se nešto počelo pokretati, pa su i ta, evo, možemo reći, šaščica studenta. Hoće li to biti neka jezgrada? Sljedeći puta studenti malo masovni u Karolcu krenu. Pa moglo bi biti, ovo je tek prvi put i studenti su se prvi put u Karolcu, općenito ljudi i građani su se susreli sa nekakvim prosjedima. Pa kako uopće se do, došlo do toga da sami ste rekli da su vas vaši kolege gledali šta vi to prosjedujete, protiv čega? Svi mediji su bili puni, javna televizija, ostale, dakle svi elektronski mediji, web stranice, novine na naslovnicama, evo stvarno... E, nije jasno kako sada studenti u Karlovcu nisu znali hoće li prosljedi biti na koncu što to je zbog čega se prosljedi. Znači, prva stvar kod studenta kad vi dođete, svi pričaju o nekom polonskom procesu, ali nitko ne zna zapravo suštinu šta to boljenski proces je. To nisu samo ECTS bodovi, bolonski proces nije samo to. I kad vi studenti, kad smo mi zašli na ulicama, ono, studenti zapravo ne znaju zašto mi prosjedujemo. Jer niko ne zna šta, oni koji više mismo o u tome i koji znamo šta to je bolonski proces, nama jasnije zašto i koji su naši zahtjevi. A studenti koji ne znaju šta je zapravo boljenski proces, da ne dobe nikakvu edukaciju o boljenskom procesu, njima je nesvatljivo da mi sad prosjedujemo protiv nečega. Ima to ECTS bodovi, ima nešto više kolokvija i dobit ćemo dipomu prvostupnik i to je uglavnom suština bolonskog procesa u svima građanima. sad smo malo razgovarali o informiranju o Bolonji, koliko je kvalitetno uopće napravljeno. Informiranje javnosti, poglavito srednjoškolaca, šta njih očekuje na Bolonji, a s druge strane, općenito šire javnosti, šta to je Bolonja i koje su razlike između studiranja po bolonjskom sustavu i ovoga prijašnjeg studiranja i kako to vani funkcionira, gdje je to već onako duže vremena traje. Pa da, recimo, ne znam, u Hrvatskoj je to sve puno previše ispolitiziranog, s druge strane, recimo, ja na učilištu i stud studiram studiram stručni studij. A recimo, to je dosta zanemareno zato što recimo da sad je bio slučaj da osoba koja je jednog dana koja studira na svelu učilištu iza struku i znanost. Dok s druge strane van je to skroz posebno odvojeno. Ako vi želite na stručni studij, idete na velo učilište gdje imate i praksu gdje se znači stručno usavršavanje, usavršavate to s druge strane na velo učilištu taj slučaj nije, tako da vi kad jednog dana dođete kod poslodavca, da vi već praktički ste uhodani u ono što ćete raditi, da bi mogli biti što kompetentni na svom budućem radnom mjestu. A kako se Bologna ona tu na Karlovačkom veleučilištu provodi? Koliko ima veze sa ovim što si sad ti prišao? Situacija se pomiča na bolje, to je svakom slučaju. Recimo ja sam sad bilo druga godina i dok sam bio prva godina na nekim kolegijima opći nije bilo. Kolog, kolokvija. Jednog sad već lagano kolegi se više i više na kolokvija koje još nije u cijelosti. Isto tako praksa se također odrađuje. Vi negdje na području Kalovaču Žipanije možete sebi naći, mislim morate naći praksu koju morate odraditi. 120 sat. sati morate odraditi. Onda također sama teorija kolegija je takva da vas ne maltitira, vas previše sa nekim općim pojmima, nego se isključivo smjeravaju na struku na sam rat. Marina, ti studiraš doduše u Rijeci. Da. Kako tamo funkcionira bolonja. Pa nešto je drugačiji princip. Mislim, puno više toga se primjenjuje. E, imamo princip i drugačije, drugačije akademske godine će biti drugačiji princip e, ocjenjivanja. Znači, kako je do sada bilo, imate odličan vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan. O, po bolonji imamo drugačiji princip. Znači, imamo A, B, C, D, E, F. Znači, e, bez obzira koliko to sada teško usporedi sa ocjenama. Znači, kada je sadašnji imali smo sve pet, znači bilo je nedovoljan. Po A znači da 10% studenta. Po samom sistemu oni su mogli dobiti dva. Ali 10% od tih koji su više na ispit, oni dobe A ocjenu, drugi 20 dobi B ocjenu, treći dobe D ocjenu, znači ima postotak gdje, ali na kraju je nez, nezadovoljan dobiti znači, tu F ocjenu. Znači nema više ocjena kako su bile, nego ne može se dogoditi da znači svi dobe dvojku, nego baš ide princip... Znači, prema postotku koji su izašli na ispit i prema njihovim uspjesima. Stari studenti, odnosno stud, koji su već odavno diplomirali, prigovaraju baš tom sistemu i govore da će taj cijela nekakva razina, stupanja znanja koji, koji se traži od studenta da će, da će pasti po tom sistemu. Da, jel bih se mogli dogoditi se prijašnjim slučajevima gdje se Bolonja nije premenjivala, a to je još negde dalje praksa, da studenti, znači, prođi dvoja od 150. Po novom sistemu to se ne može dogoditi jer u ovom slučaju znači da je nešto i sa profesorom nisu samo studenti krivi, ne može se dogoditi da je provaznost 1% ispita znači ili profesor nije dobro odradio kolegi ili nemoguća stvar da samo je, studenti nose krivnju neku. A to su često profesori pogotovo ovi stari govorili da studenti današnji slabije uče. To nije, imamo mi isto gradiva koje prije možda čak i više, ali kako profesori neki imaju prema nekim, misli ne prema nekim, neki imaju jako puno toga traže od studenta. Do nekim, primjer su u učilištu u Zagrebu imate profesora, da mu nije važno znanje. On baci indekse na stol i kaže, svi indeksi koji su pali sa sola vi ste pali, a koji su ostali prošli. Znači, profesori se ne mogu i tako ponašati, nisu sve studenti krivi. Ima studenta koji nauče, a traže, kažu da su znali. Ali nekada treba i profesori snositi svoju krivnju. Znači, mi svaki kolegi ocjenjamo profesore. Znači, koliko smo zadovoljni s tim, da li treba nešto promijeniti. U Rijeci smo imali slučaj kada se ta anketa napravila među studentima, da su jednog profesora izbacili sa faksa. Znači, prvi put dobiju profesor upozorenje, Znači, nemoguće da je 90% studenata nezadovoljnim jednim profesorom. I drugi put ide van sa fakulteta. Ja, to do sada nije bilo polom i starom alnom sistemu. Moguće. Znaju naši poslodavci o Bolonje, o kakvi strušnjaci izlaze van sa Bolonje, koliko su oni konkurentni na tržištu rada danas. O tome se dosta priča, pogotovo zbog toga što je evo sada za kojih nema mjesec ili dva prva generacija Bolonjaca izlazi sa fakulteta i se učiliš, i vele Da samo u Ubroniku prva generacija već izašla. A njima je godinu dana Da, randu, oni su prije godine dakle, da. oni su već u problemu. Da, oni su već u <laughs> Dakle, da, znači... Pa smatram da su naše posljedacije vrlo slabo upoznati sa boljenskim procesom, pošto recimo ako uzmemo odvir da e, i sama veli učiništa su loše se upoznata, pošto sama ministarstvo je pasiralo jako malo nekih konkretnih informacija na osnovu kojih se sami poslodavci mogu informirati šta su prvostupnici, koje je njihovo znanje, koje su njihove kom kompetencije, tako da recimo evo ja sad kad završim ove tri godine i bit ću prvostupnik, a recimo osoba koja je prije bolonje, Završila, uh, prije Bolonje, završila to veloučevište, ona je inženjer. I sad recimo vi posložite svoje glavi šta vam uh, zvuči na nek, ono moćni inženjer ili prvostupnik. Uh, mislim da sami poslodavci imaju veći lagano kao su se posložili neke... Predajude, a on i prvostupnik on je još se tu žargoni veliki bakalara ono kao bakalera, bakaleraus. Tako da mislim, mi sami prvostupnici kad izađemo nakon ove 3 godine morat ćemo dosta toga još pokazati se na poslu da smo mi zbilja kompetentni, pogotovo mi prvostupnici koji izlazimo sa stručnih studija koji završavamo stručne studiju, morat ćemo se dosta dokazivati, dosta pokazivati da smo zbilja zaslužili svoje to radno mjesto tu plaću da smo zbilja kompetentni za rad koje radimo. A mislim samom, sad moram pohvaliti Kalovačko veloučilište, pošto sam imam jedinstvenu priku, da zbilja se, ja konkretno studiram gostiteljstvo, i ovo, zbilja se moram pohvaliti osoblje koje nas uči na veloučilište, da se zbilja trude da nam pruže što više znanja kako bi jednog dana u budućnosti na svom radnom mjestu zbilja pokazali svoje najbolje. A u javnosti je uh, važen, ono razmišljanje iz, i odnosno izjednačavanje prvostupnika i nekadašnje više škole. Znači, smo imali to su ti Karol... inženjeri e, i prvostupnici. Da, da to, to je biti isto. Kad stavite na lagu, to vam je isto. I inženjeri i prvostupnici. Samo što je to sad po Bolonji sam ja prvostupnik a prije je je bio inženjer. To mi je lakše osporediti primjerno sve učilištima. Znači prije je trajalo četiri godine, sada tri godine. Znači vi prije se znalo događati da studenti dođu do četvrte godine i nikad ne diplomiraju. Znači sada ti prvu diplomu dobivaš već nakon tri godine. Znači, Ali se piše dipl diplomski rad nakon. Piše se završni rad. Ne piše se više diplomski nego završni rad. Znači postoji mala razlika. Diplomski se piše nakon diplomskom znači još dve godine. Ali mi nakon tri godine dobivaš prvu diplomu, nakon sljedeće dve godine dobivaš drugu diplomu, gdje smo magistristi struke određenog fakulteta sve i tako. Znači postoji razlika neka. Mislim da, da će tu još trebati dosta priča ti pogotovo poslodavci, nisu informirani koji bi trebali biti, a kamo sada uh, šira javnost koja se ne bavi, dakle nije direktno upoznata, u cijelo toj, upoznata s cijelom tom pričom. Što se tiče još ovako Karlovačkog veleučilišta, koji su sada daljnji vaši potezi, šta je dekan rekao, šta će se događati na veleučilištu, evo nakon ovih prosvjede, su oni polučili nekako korist sa vaše strane, jeste zadovoljni? Yes, bil, znači bili smo u petak kod dekana, osobno ja sam bila i još tri cure, sastanak je trebalo otprilike tri sata, Razgovarali smo o svim problemima, općenito zašto su bili prosvjedi, zadovoljni smo tim stastankom, znači razgovarali smo o problemima ECTS bodova. Do sada je bilo primjeno Hrvatskoj koji profesor ima veću titulu, dobi više broja ECTS bodova, a u stvarnosti kako bi se trebalo određivati ti bodovi je, znači određeni broj sati koliko trebate da učite neki kolegi, toliko bi vam trebalo donositi ECTS bodova a ne primjena bodova kako ko želi, kako se međusobno dogovore. I od sada dogovarali smo s dekanom, sve naše primjedbe, zamolbe stavimo na papir i onda će oni to vjeću veloučilišta predlagati dalje. Konkretno razgovarali smo o prehronu na veloučilištu. Znači, do sad je u Karolcu bila samo jedan obrok, jedna vrsta jedno. Po zakonu ministarstva mi imamo pravo na status 1, 2, 2,5 i 3. Znači, postoje kategorije studenta i moraju biti uh, tri rašta obroka. Znači na čemu će se sljedeće akademske godine na tome poraditi? Zato što na velučaju karucu ću će doći Iksice koje donose, znači Ministarstvo na tu iksicu da određen broj od novčanih sredstava koje vi onda na tom u prehrani ili bilo kakvom dućanu da imate poput studen studenski, možete to iskoristiti. Koje su još neke beneficije koje ste dobili? Ili bar ono obećanja? Bez obzira na studentski zbor, svaki naš projekt, šta god, mi imamo kakve prijedloge, da mi njima to možemo predložiti. Bez obzira ako god bude u zboru. E, ja bih samo malo to nekako pojasni, ne znam koliko su slušatelji upoznati sa e, ECTS bodovima. Ono koji su studirali priješnji da. godina, prije Bolonje, Nis imali ST boda. Znači taj STS bod, recimo ja studiram odnosno imam ispit iz ekonomije, taj ispit iz ekonomije predstavlja peti SS bodova. Ti STS bodi predstavljaju koliko je vama potrebno vremena i truda da bi vi neko gradivo savladali. Znači, tih imate, odnosno, tri, pet, ne znam, engleskim je 3 STS boda, njemački tri, ekonomija pet, matematika pet. Znači, što su viši ti STS bodovi, to im potrebno što, više, više vremena da vi savladate to gradivo. Odnosno, predstavljaju ti STS bodovi, u ono, u stvarno, globalno predstavljaju težinu kolegija, težinu ispita. Pretpostavljam da su STS bodovi, dakle evropskim zemljama isto da se dakle, isti taj sustav se... Gdje god je Bolonja, tu su jeste sbodovi. Znači, bolonski princip je tako da vi prepo, prema Bolonje preporučljivo da je student u svom studiranju jedan semestar bar provede na drugom sveučilištu. Kod nas je princip takav da vi unutar Hrvatske nemoguće znači ja se ekonomije u, za, u Rijeci ne mogu prebaciti na ekonomiju u Zagreb. Taj jedan semestar. Zato što je ekonomski fakultet u Zagrebu rekao da su oni prestižni fakultet i kako će oni primiti nekoga sa drugog fakulteta. A dok vi u europskim zemljama je kakva je praksa sada, normalno je da student ode da stekne iskustva praksu, izmijenjen se sve to međusobno. Normalno je da student ode u neku drugu državu da bude jedan semestar ili možda čak i više tamo. Kod nas čak nije unutar Hrvatske moguće, a kako ćemo mi onda tek van studirati. Znači to nije regulirano to osnovno što se da, tiče. Da, te osnovne mobilnosti studenta. to percepcija karulačke javnosti i karulačkim studentima. Možda sad tu tražimo nekakva razlog tog slabog posjeta. Pa prvo samo zašto je tako mali broj. Prvo to vo, sad is malo ka, studente karalačkog loučilišta zato što su pokazali očitu pasivnost i nezainteresiranost za to da sami sebi, da sami sebi na jedan fini način ili. Prosvjedi nisu ništa loše, prosvjedi na ulici su samo pokazivanje stvarno demokracije. Na jedan fini način da se izbore za to da se poboljšaju uvjeti studiranja, da si na ta bolonja napokon si na, što brže i brže počinju vojiti. A sad što se tiče kalovariške javnosti, uglavnom e, kad tak razgovaram, živim u Gravriku, ono i znam ono, poznan cijeli grad, tu sam rođen uglavnom je percepcija ljudi, hvala Bogu, napokon se nešto počelo događati jer u zadnjih, recimo, ne znam, zadnjih 6-7 godina Kalovac stvarno trune ona, morate paziti kod da može kakva žbuka ne padne na glavu i tako to mislim to stvarno se to više nije priča, bez veze to se stvarno počeo događati i sad smo mi evo, mi smo na ovaj način počeli izdržavati svoje mišljenje da se zbilja da se napokon neke stvari moraju početi e, događati i nadam se da ovo Bravo, prosjedišt da su drženi poslu u prošlu sredbu stvarno počeli biti pokretač nekakve aktivnosti, nekakve, da mislim u redu nas je bilo 20 tamo, ali nas 20 se pokazalo, ako će biti još kakvi prosidi, kad vidi do, drugi studenti, da je nas tamo bilo 20 možda mi pad na pamet, ej, pa možda bi ja mogu doći tamo i pridružiti ti 20, pa će možda biti 50 i tako dalje uglavnom, mislim da bez obzira što je nas 20 tamo samo bilo, bitno da, je, da smo mi viđeni i da ljudi za nas znaju i da znaju da se napokon nešto počelo događati, da stvarno ono ne budemo žabari u žabokrećini, nego da stvarno postanemo nekakvi ljudi koji aktivno razmišljaju i aktivno sudjeluju. Isto je zanimljivo, tijan dana ili koliko dva tjedna prije vaši prosljeda su bili održani veliki prosljedi srednjoškolaca. U Hrvatskoj Karolački srednjoškolci nisu. To je samo još jedan znak posivnosti karolačkih mladih općenita inače sve što se radi za Mlado Karlovcu je jako malo posjećeno. Svi se bunimo, nekako nema ništa, ne događa se u Karlovcu, nema dovoljno predavanja, nema koncerata, nema ničega, a s druge strane kad im nešto ponudite, oni se ne odazovu na to, ali bitno da znaju svi kritizirati. A ličevo zanimljivo je da su karlovački srednjoškolci uh, potegnuli cijelu CBF. neku peticiju oko izbora nekog ili odlučili sirat ovaj ili onaj bend na maturijadi, što je u svakom slučaju puno manje važno nego ove stvari koje se direkt tišu njih, njihovog obrazovanja, daljnjih školovanja, studiranja. To je zanimljivo jako, zato što njima je očito glazba važnija nego ono što im nosi za mjesec dana. Znači državna matura je trebala biti, sad već trebala je bit, a njima oni se raspravljaju o TBF-u ili bilo kome je drugo manje važno koja grupa, znači nisu svjesni što će njima ta državna matura donesti. S jedne strane, kad bi se ta državna matura stvarno primjenjivala, u potpunosti kako treba, znači vi bi imali upis prema uspjehu na državnoj maturi direktno upis na neki određeni fakultet. Znači, bez, znači ona, nije, da, ona nije loša u, u državnoj maturi, oni su samo tražili da stave propis formalni kako će se ona primjenjivati. Jer učenici su došli na gotovo, oni samo pišu, ali nisu objevjašniti kako je to pravilnik, ni sve. oni su samo to tražili. Nisu se bunili istoko ni mi proti bolenskog procesa, nego proti državne mature. Ali karoločki učenici su ostali pasivni što no, je zanimljivije i važnije koje band svira na maturijadi, nego kako će se oni danas sutra upisati na fakultet, koji će fakultet uspjeti upisati, završiti i tak dalje, ono kako, koliko će biti interesantni na tržištu rada poslodavcima za kakvih 5 godina. Ok, o tome će razmišljati vjerojatno kad prođe To je jedan godin. dan u njihovom života ta maturijada, ali ovo im nosi cijeli život državna matura i školovanje. Dosta je bilo riječi oko vaših e, prosjeda a i ovih e, srednjoškolskih, ali uglavnom najviše se pričalo o studentskim prosvjedima, da i za e, njih stoje oporbene političke stranke. Dakle, Mislim, možete ne... popročno komentirati. Pokru... Evo, samo za kraj, pri kraju smo našli emis. Mogu komentirati to. Mislim, ja sam iz oporbene stranke, ja sam predsjednica za forum Madih SDP-a ali niko ne stoji iza ti prosvjeda. Samo su bili studenti koji nema veza sa politikom, nikakvim. To nisu da politika SDP S ili bilo koja politička stranka Govarimo nameče, na, na državnoj razini, bilo ko da to nameće to je ono što se događa 3 godine. Znači, bolonski proces već 3 godine traje kod nas, to su, nisu problemi od mi smo se zakupili 3 dana i išli smo na ulice. To je problem koji traje 3 godine. Bolonski proces je potpisan 1999. godine. Znači sad je već to skoro 10 godina, a 2010. dolazi znači, ocjena Evropske unije kako smo mi primjenjivali taj bolonski proces. Šta će se dogoditi ako dođe negativna ocjena EU i kaže niste primjenjivao bonski proces, a iz ovih ovaj pokazatelja se vidi da nismo, bit će neke sankcije za Hrvatsku vezano za obrazovanje. Znači, postoji mogućnost da se naše dipome na tržištu europskom ne priznaju. Ko će odgovara za to? Da se mi tužimo kao studenti sa državom? Moguće je, jer to nam ustav dolaže da možemo tužiti državu, ali će dobiti taj sud? Znači, što si sada rekla, sa diplomom Karlovačkog, odnosno Hrvatskog bilo kojeg sveučilišta ili veleučilišta, ti sudjeluješ na europskom tržištu rada. To je cilj bolonskog procesa, zapravo da mi smo jednako sa na evropskom tržištu. Zato su se je taj jedinstveni prvostupnici, bakalari, kako mi to nazivamo, znači to je svakdje jednako. Poslije magisteri, mag, magistri struke, to je svakde mora biti u jednako, u EU mora biti jednako od nazive. Da, izražavam želju da na sljedećim studijenskim prosjedima, ako će ih bit, zržavanom želju da se priključi što veći broj karlovačkih studenta. Sa veleučilište. Na koji način vam se mogu zainteresirani javiti u neko, uh, organiziranju eventualnih prosjeda ili. Plan... Bilo kakvu inicijativu šta imaju za predloge. U sreću, da ne mora da ne, nema da potrebe nema. za prosjedima nego za organizacijom nekih izleta, događanja na veleučilištu i tako. Upravo tako. I onda neke web stranice svoje. Sad ćemo vi na naglasni ploči. neka se na ploču vele vačeg veleučilište i tamo će im se pisati. Hvala vam na gostovanju. Hvala Molim. Vama. Hvala vama što ste sprimili. Evo, poštovani slušatelji, hvala i vama na vremenu koje ste proveli uz vaše radio prijemnike. Evo samo za kraj emisija sektor 3 emitira se zahvaljujući potpori Nacionalni zaklade za razvoj civilnog društva. Slušajte nas i dalje u našem stalnom terminu utorkom 20 sati doslušanja. Emisija sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.